«Щось ви не дзвоните?» «У мене були болі, не мав сил говорити». «У вас голос так змінився за ці дні?» «Нормальний в мене голос». «А ви щось їсте?» «Вертаю». Солженіцина пригадав. «З ним же сталося чудо?» «Хіба не чудо?» «У день, коли помер Сталін...» Солженіцину повідомили, що він здоровий і пухлини більше немає. Потім Солженіцин прожив ще 50 років. Уявляєш? 50 років? Це більше, ніж я прожив донині. Зі мною може статися чудо? Не знаю.